Nyolcadik rész. Október tizenharmadika. Szerelmes vagyok. A szívem, a lelkem, a testem minden porcikája telítve van ezzel az új, csodálatos érzéssel. Szerelem. Olyan csodálatos ez, annyira új, annyira meglep, hogy ez ilyen. Mert regényekben más, filmekben is, és az iskolában, ahogy a fiúktól hallottam, az is egészen más volt. Meg sem közelítette ezt, amit én ő iránta érzek. Nem is tudok másra gondolni, csak rá, mindig, folyton csak rá, és arra a boldogságra, amit tőle kaptam. Margitka Édes szép, gyönyörű Margitkám! Könnyek vannak a szememben a boldogságtól, ahogy most leírom a nevét. Margitka drágám Milyen üres volt az életem, milyen semmi volt, milyen szürke és unalmas volt, és hogy megváltozott egyszerre. Egyik napról a másikra. És minden csak a véletlenem múlt. Ha nem jut eszembe, hogy moziba menjek, ha nem ülök pont arra az autóbuszra. És még valami. Talán, ha nem esik az eső, sosem jutottam volna fel a lakására. Ha jött volna egy üres taxi, akkor sem. Még mindig szinte nem akarom elhinni, hogy ez igaz volt. Hogy ott voltam nála, ott voltam az ágyában, és... Kék szemű kedvesem. Mondta nekem. A kedvese vagyok. Igen, az. De miért? Miért lett az enyém? Ezt tulajdonképpen nem is értem. Csak mert sajnált, mert jószívű, mert angyal, mert valamit akart adni a születésnapomra, és saját magát ajándékozta nekem, nekem a sánta fiúnak. Lehetséges, hogy akkor hat évvel ezelőtt a kórházban már tudat akkor is szerelmes voltam belé. Valami szakértő ezt biztosan meg tudná állapítani. Mert mindig őt néztem, őt figyeltem, őt vártam, hogy bejöjjön a szabámba. Mikor emelgette a vézna operációktól megkínzott testemet, akkor is olyan jó volt átölelni a nyakát és belekapaszkodni. De most? Most már másképpen nem, Most is belé kapaszkodom, de nem úgy, mint egy fúldokló az életbe, görcsösen, lázasan. Az életnél is több volt, amit kaptam tőle. Gyönyör volt. Halálos gyönyör. Forróságot érzek, ahogy ezt leírom, rázas vágyokozást utána, hogy megint a karjaimba zárhassam, megint. Tudom, hogy ügyetlen voltam, félszeg, de már legközelebb nem leszek az. Legközelebb, de mikor? Nem beszéltünk meg semmit, mikor szédülten, kábultan a rám boldogságtól elmentem tőle, nem kérdeztem semmit. Hogy mikor látom legközelebb, erről szó sem volt. Milyen egyszerű lenne, ha felhívhatnám telefonon? De sajnos neki nincs telefonja a lakásban. A kórházban meg furcsa lenne, ha zavarnám. Megjobb lenne, ha virágot küldenék neki, egy gyönyörű csokrot. Ezt nem vennék tolakodásnak, azt hiszem, ilyesmi élő ilyenkor. Kifejezni az érzelmeimet. Piros rózsák. Nem is értettem, hogy ez nem jutott pár előbb is az eszembe. Lesértem a színatérre, elég sokáig tartott, míg az autóbusz lejött. Na de végre leéltem, és a nagyobbik virágüzletbe bementem. Szép nagy kirakata volt, mindenféle virágkosarak és dísznövények voltak kitéve. Még egy halotti koszorú is. Csak pont rózsákat nem láttam. Benne az üzletben két öreg kisasszony volt. Az egyik rögtön felugrott, és érdeklődött, hogy mit óhajtok. Mondtam, hogy egy szép rózsacsoklat szeretnék, de nem láttam a kirakatban. A rózsákat jéken tartjuk, mondta nyárosan. – Piros is van? – kérdeztem. – Vagy ne, minden árnyalat. – Összeállíthatunk egy szép kosarat is, az persze drágább volna. – Ár nem számít – mondtam. – Nem. – Akkor talán tessék orhideákat vinni, az sokkal elegánsabb, mint a rózsák. – Persze kérdés, hogy milyen alkalom lesz, születésnap? – Nem. – Hát milyen alkalom? – Milyen? – Csodálkozna, ha megmondanám neki, nagyot nézne a vényskatúja, ha tudná. – Szerelem! – egy vallomás, egy emlékezés a tegnapi, csodálatos délutárra. Csak ajándék valakinek, mondtam bizontalanul. Akkor orhidákat ajánlok, gyönyörűek, ma érkeztek, celofán dolgozban szoktuk szállítani. honszan be megmutatni? Igen, legyen szíves. Addig tessék az illető címét és nevét pedig tálni. A másik öreg kisasszony rám nézett, és a fülem elől levett a celuzát. Név, cím, kérdezte. Név. Úristen, de hiszen nem tudom a nevét. Erre ebben a pillanatban dönbentem rá, itt a virágüzletben, eddig ez eszembe se jutott. Szerelmes vagyok, minden gondolatom ő, az egész világ rajta kívül nem érdekel, és közben nem tudom a nevét, Margit, csak ennyit. De hogy mi a Margit, arról fogalmam sincs. A kórházban ott az ápolónőket csak nővérnek szólították, Margit nővért. Mikor felmentem hozzá, és beléptem az altaján, igazán nem gondoltam rá, hogy megnézem, milyen név van kiírva. Szóval, milyen névre? kérdezte megint az öreg kisasszony. Közben a másik is visszajött már, orhidákat hozott be, és rózsákat is. Rettenetesen zavarban voltam. Rögtön visszajövök, még meg kell beszélnem valakivel. Ahogy mentem ki az ajtó, még hallottam, hogy az egyik azt mondja rám, hülye kölyök. Igaza is van a vénskatójának, katujának, hülye kölyök vagyok, de még milyen hülye. Mert nem csak a nevét nem tudom, de a címét se. Hányadik ház lehetett a Szent Király utcában? Mikor a szakadó esőben bementünk, nem néztem meg a házszámat, és mikor elmentem tőle, akkor csak folyton visszanéztem fel arra a második emeleti ablakra, ahol egy rózsaszín pongyalás alatt integetett, sőt csókat is dobott utánom. Addig néztem vissza, amíg már nem is láttam mást, csak egy rózsaszínű színfoltat a mögött az ablak mögött. Persze a házat azt azért megismerném Öreg, szürke ház. Tulajdonképpen egyszerű az egész, el kell mennem oda. Bemegyek egyét házba, és megkérdezem a házmestert. Mikor aztán tudom a nevét és a pontos címét, akkor ott rögtön a Rákóczi úton rendeleget szép csokrot. át, mert az elegánsabb. Nem volt türelmem autóbusszal menni, már is azonnal akartam tudni a nevét. Beszálltam egy taxiba. Még így is lehetetlenül hosszúnak tűnt az idő, amíg végre átjutottunk Pestre, végig a Nagykörúton, és végre, mikor megálltunk a Rákóczi út és a Szentkirályi utca sarkán. Innen már gyalog indultam el a felfedező útra. Az első ház nem látszott olyan kopottnak. Persze akkor esett az eső, és napsütésben minden másképp néz ki. Minden esetre bementem. De itt volt lift, tehát mégsem ez az. A második ház, igen. Majdnem biztos voltam benne, hogy itt lakik. Itt voltam. Ez a szűk kapuaj, a kanyargós lépcsők, ez az. Most megpillantottam a lakók névjegyzékét, nem is kell bemennem a házmesterhez. Egyszerűen megnézem. Második emeleten, ha van egy margyit, az ő. A piszkos törött táblalat nem voltak névjegyek. Készel, ákombákom betűkkel a nevek, de csak így. Pintér, Grossman, Verül, Sevcsik. Honnan tudhatnám, hogy melyik ő? Az emeletek se voltak feltüntetve rendesen, csak álltam és olvastam tovább a neveket. Fehér, Vilcsek, Sárosi, Mayer, Grün. Kit tetszik keresni? Kérdezte most egy kövér asszony, aki nagy fonott éppen bejött a kapun. Ugyanis én vagyok a házfelügyelő, tette hozzá. Egy hölgyet keresek, Margitnak hívják, Szőke, fiatal, ápolónő. A lépcsőházból nyílik a lakással másodikon. Az asszony elmosődött. Nem lakik itt féle, Rossz helyen jár, fiatal úr. Szemben lakik egy szőke hölgy, De az nem Margit, hanem rózsi, És nem ápolónő, hanem manikül. A kapu alatt balra, hiltet is az újságban, És dicsérik az urak. Félrejét engem, akit én keresek az, Elhiszem fiatalót, de itt nem lakik e A második emeleten kilakik. Grünnék, senki más, az egy vallásos izraelita család. Mondom, menjen csak Rósihoz, pont ott a szemközti ház. Kirohantam a kapun, már amennyire a rossz lábammal tudtam. Nyilvánvaló, hogy ez a házmester némit gondolt, borzasztó. Bementem a következő házba, ez is szürke, kapott épület volt. Milyen egyformák ezek a házak, kívül is, belül is. A névtáblát itt egyáltalán nem is láttam, a kapu egy sötét volt. A kanyargó lépcsők még inkább olyanok voltak, mint amire visszaemlékeztem. Legegyszerűbb lenne, ha felmennék. A másodikon megnézem, mi van kírva az ajtón. Rettenetesek voltak a lépcsők, meredekek. Végre felértem. Két lakás nyílt a lépcsőházból, az egyiknek az altaer névtába volt Nagy petőkkel. Vas Ignác szobafestő. A másik ajtó nem volt semmi, egyáltalán semmi. Ez érdekes, erre nem számítottam. Miért nem teszik ki a nevét? Most már biztos voltam, hogy ez az ő lakása. Igen, ez. Átam az altó előtt a szívvel, de hiába állok itt, a neve nincs kiírva, hogy küldhetem a virágot neki. Zene szűrődött ki bentről, szól a rádió, tehát itthon van. Csak be kellene csengetnem is, talán haragudna, tolakodásnak venni. Csak álltam az ajtó előtt remegő izgalommal, és nem tudtam, mit tegyek. Merjek be csengetni? Egy ideig áltam, aztán hirtelen mozulattal megnyomtam a csengőt. Értekes, hogy nem azonnal nyitja az ajtót. Elképzeltem most arcán a meglepetést, ha meglát engem. Rögtön meg fogom magyarázni, hogy csak, csak a címét akartam megnézni, hogy virágot küldhessek. No végre, belülről megfordul a kulcs a zárban. Egy férfi néz rám. Fiatalember ingujban van. Kit keres? kérdezi. Képtelen vagyok válaszolni, döbbentem bábulom a fiatalember. Nyitott inge van, a mellén, bozontos, fekete szőr. Kit keres? kérdezi még egyszer, most már barátságtalanul. Bentről a szoba felül most az ő hangját hallom. Mackó, engem keresnek? Dermedtem bámulom a mackót, a szőrös mellét, az álmos arcát. Szeretnék meghalni itt most rögtön meghalni. Minden összeomlik bennem, minden, ami oly gyönyörű volt, undorító utálattá válik. Földbe gyökerezett lábakkal a ahelyett, hogy elmenekülnék. Mit akar? Becsönketett át akar valamit, nem? Bentről megint az ő hangját hallom, de a rádió is szól nem értem, mit mond. A férfi már éppen rám akarja csapni az ajtót, amikor, amikor bentről kijön egy nő. Egy nő nem Margit, hanem valaki más. A termettség most felenged bennem, de nem hirtelen, hanem csak lassan kúszik be az agyamba, hogy tévedtem. A szőrös mellő nem nála volt, nem. Egyszerűen rossz helyre csengettem be. Bocsánat, hebegtem. Nem mondja meg, kit keres, kérdezte a férfi meglehetősen durva hangon. Egy ápolónőt. Ápolónőt? Valaki rosszul van? Kérdezi most a nő. Nem, illetve maga van rosszul? Kérdezi a nő akkódva, mert úgy látszik, észre lehet venni rajtam, hogy a hideg veríték kiút a homlokomra. Adjak egy pohár vizet? Ne adj neki semmit, valami link van a dologban. Mondja a szörös Ha ápolónőt keres, miért nem megy a rókusba, Hogy merészel mi, ha szánk becsengetni? Kérem, én... Egy Margit nevű ápolónőt keresek. Azt hittem, itt lakik, de nincs semmi kiírva. Hagyjuk a szüket domát, egyet mondok magának. A hazugembert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Rám csapja az ajtót. Ott állok a sötét lépcsőházban, és elindulok lefelé. Sánta kutya. Én vagyok a sánta kutya, ahogy picegek lefelé. Olyan megalázva érzem magam, olyan túl, a következő házba már be nincs is erőn. Kimegyek a Rákóczi útra, rögtön a sarkon látok egy virágüzletet, a kirakat tele van vörös rózsával. Úgy fáj a szívem, olyan szépen indult ez a délután, olyan újongó boldogság volt bennem, a szívem is tele volt piros rózsával. De most valahogy olyan lehetetlennek látszik, hogy virágokat küldjek, hogy egyáltalán még valaha a közelébe jussak. Ő egy gyönyörű nő, én pedig... Én csak egy számtakutya vagyok.